Досталь болю і страждань. Отже, багато контрастів. І можливості щастя безмежні. Я кажу, це найкращий рай з усіх, про які я коли-небудь чув семе. Він відрізняється від них так само, як жива чарівна принцеса від своєї воскової статуї. У перші місяці перебування на небесах я тинявся по царству небесному, заводячи друзів і милуючись краєвидами, і нарешті оселився в дуже мальовнічій місцевості, щоб відпочити перед тим, як узятися за яку-небудь справу. Я й далі заводив знайомства і збирав інформацію. Досить багато розмов мені довелося мати з одним старим лисим Янголом, наймення Сенді Маквільямс. Він був родом звідкись штату Нью-Джерсі. Я частенько й подовгу розмовляв з ним. У теплі дні ми вдвох не раз після обіду лежали де-небудь на пагорку в затінку скелі, подалі від боліт його ферми, де він розводив журавлину, і курили люлечки, балакаючи про найрізноманітніші речі. От одного разу я й питаю його: Скільки тобі років, Сенді? 72. Я так і думав. І давно ти на небесах. На різдво мене 27 років. А скільки тобі було, коли ти потрапив сюди? 72, звичайно, не може бути. Чому не може бути? Бо коли тобі на той час було 72, то тепер 99. Отже і ні. Я зараз того самого віку, в якому прибув сюди. Стривайно, кажу я. Щось воно мені не зовсім ясно. На землі я завжди гадав, що на небі ми всі будемо молоді, веселі й бадьорі. Що ж, ти можеш стати молодим, як хочеш. Тобі досить тільки захотіти. Тоді чого ж у тебе не було такої охоти? Вона була. У всіх буває. І ти, напевно, спробуєш коли-небудь. Але тобі це дуже скоро набридне. Чому? А ось я тобі скажу. Ти завжди був моряком, а хоч раз ти пробував узятися за щось інше. А вже ж, я пробував якось крамарювати в шахтарському селищі, але довго не витримав. Надто вже було нудно. Ні руху, ні штормів, ні життя. Так ніби ти водночас і живий, і покійник. Мені треба було щось одне, або те, або інше. Отож, кажу, я каж Покинув свою крамничку і знову вийшов у море. Отож то й воно. Крамарям це до вподоби, а ти не стерпів. Бачиш, бо ти до цього не звик. Ну, а я не звик бути молодим. Не цікаво мені це. Я був перетворився на дужого і вродливого парубка, мав буйного кучерявого чуба та ще й крила, барвисті крила, як у метелика. Я ходив з хлопцями на пікніки, танці і вечірки, пробував залитятися і плести дурниці дівчатам, але все те було ні до чого. Я не міг добрати смаку в цьому. Власне, все це було страх як нудно. Єдине, що мені було потрібне, це рано лягати і рано вставати і робити щось. А скінчивши роботу, я хотів посидіти спокійно, покурити люлочку і подумати, а не вештатися з ватагою безтурботний гульвіз. Ти не можеш і уявити, як я страждав увесь час, поки був молодий. І довго ти був молодий? Та з півмісяця. Цього з мене цілком вистачило. Боже, який я був самотній! Бачиш, я був начинений знаннями і досвідом сімдесятирічного. І найглибша тема, яку могли порушити ті молодики, була для мене абеткону. А слухати їхні суперечки, о Господи, то було б смішно, якби не було так сумно. Отож я так затужив за тверезими розмовами і манерами, до яких звик, що спробував пристати до старих, але ті не визнавали мене. Для них я був наче пихатий молодий вискочень, і вони холодно віднаджували мене від себе. Так, півмісяця мені цілком вистачило. Я був радий дістати назад свою лисину, свою люльку і свої старі дрімотні роздуми в затінку скелі чи дерева. То що ж, кажу я, ти думаєш, навіки застряти на 72 роках? Не знаю і не хочу знати. Але я вже ніколи не стану 25-річним. Це напевно. Я знаю набагато більше, ніж знав 27 років тому, і я з насолодою вчуся весь час, хоча, здається, не старішою від того. Тілесно, тобто бо розум мій стає старшим, міцнішим, гострішим і дієвішим. Я кажу йому, ну, а коли чоловік прибуває сюди в 90 років, невже він не відсовує свого віку назад? Звичайно, відсовує. Він відсовує його до 14 років, спробує години-дві і відчує себе дурним. Зробить собі 20, майже нічим не краще. Спробує 30, 50, 80 і нарешті 90. І тоді переконується, що в тому віці, до якого він звик, йому краще і зручніше, аніж у будь-якому іншому. Або ж, якщо розум почав його зраджувати на землі у 80-літньому віці, то тут він таким і залишається. Він застрягає на тому місці, де його розум востаннє був найгостріший, бо тоді він найкраще користувався ним, і звички його були найтривкіші і найстаріші. Ну, а 25-річний завжди лишається при 25 роках і вигляду не змінює, так, якщо він дурний. Але якщо він розумний, чистолюбний і працьовитий, набуті знання і дослід змінюють його звички, думки і смаки, і йому приємнішим стає товариство людей старших віком. Він дає своєму тілу постарішати на стільки років, скільки йому треба, щоб почувати себе добре і зручно в їхньому товаристві. Він дає своєму тілу набирати зовнішність відповідно до оточення, поступово робиться лисим і зморшкуватим зовні, та мудрим і проникливим усередині. Те саме і з дітьми. Так, те саме і з дітьми. Боже, які віслюки ми були на землі. Ми мріяли, що на небі будемо вічно молодими. Ми не казали, наскільки молодими. Про це ми навіть не думали. Вірніше, мали неоднакові уявлення. Коли мені було сім років, я, здається, гадав, що на небі нам усім буде до дванадцяти. У дванадцять років я, певно, думав, що на небі ми будемо вісімнадцятирічними чи двадцятирічними. В сорок я почав лізти назад». Пригадую, я сподівався, що на небі нам усім буде отак років по тридцять. Ні дорослий, ні дитина ніколи не думають, що їхній власний вік найвідповідніший для них. Кожний хоче бути на кілька років старший або молодший, і кожний твердить, що й усе населення раю у тому віці, який йому найлюбіший. До того ж, кожен сподівається, що всі застрянуть на цьому віці як на мертвій точці і тішатимуться ним. Та ти тільки уяви собі, бути в раю на одному місці – Уяви собі рай, заселений поспіль семирічними жовторотими щенятами, що катають обручі і граються в кремінці, або незграбними, сором'язливими, сентиментальними дев'ятнадцятирічними недоростками, або дужими, тридцятилітніми людьми, розсудливими, чистолюбними, але прикутими за руки й ноги до обмежень цього віку, як безправні галерники». Подумай про нудьгу і безбарвність товариства, що складається з людей того самого віку, однакових поглядів, звичок, смаків і уподобань. Подумай, наскільки краще від такого раю була б Земля, з її різноманітністю типів, фізіономій і віків, і з живою грою міріадів інтересів, що залюбки стикаються в такому строкатому товаристві. «Послухай, Носенді», – кажу я, – «ти розумієш, що ти робиш? А що я такого роблю?» «З одного боку, ти робиш небо дуже приємним», а з другого боку ти йому підкладаєш свиню. «Яким це чином?» «Ну, от, кажу я, візьми, приміром, молоду матір, яка втратила депину. «І...» – сказав він. «Дивись, то була жінка, середнього віку, з посивілим волоссям. Вона йшла повільно, схиливши голову, а крила її звисали мляво і якось безживно. Вигляд у неї був украй стомлений, і вона плакала, бідолашна. Так вона й пройшла повз нас. Похнюпивши голову, сльози котилися їй по обличчю, і вона не помітила нас. Тоді Сенді, пройнятий співчуттям, тихо й лагідно сказав, «Вона шукає свою дитину». «Ні, вона знайшла її, я думаю». «Боже, як вона змінилась!» Але я впізнав її відразу. Хоч 27 років минуло з того часу, як бачив її востання. Тоді вона була молода матір, років мала десь так 22-24, не більше. І яке то було чарівне, миле, квітуче створіння. Справжня квіточка». Усім серцем і душею належала вона своїй дитині, своїй маленькій дворічній донечці. Але та померла, і матір збожеволіла, проста збожеволіла від горя. Єдиною її втіхою була думка, що вона побачить своє дитя на небі. «Щоб ніколи більше не розлучатися», – казала вона. І щоразу повторювала цю фразу. «Щоб більше не розлучатися». Від цих слів вона ставала щаслива, навіть весела. «Коли 27 років тому я вмирав, вона попросила мене перш за все розшукати на небі її дитину і сказати їй, що вона прийде «скоро, скоро, дуже скоро». Так вона вірила і сподівалася. «Яка сумна історія, Сенді!» Він не відповів і якийсь час сидів похнюплений і замислений. Потім він сказав «скорботно так». І ось вона прибула. «Ну і що ж?» – розповідай далі. «Можливо, Стормфілде, вона не знайшла своєї дитини. Хоч я думаю, що знайшла». Так мені здається. Я вже бачив такі випадки. Розумієш, мати зберегла в своїй пам'яті дитину такою, якою колисала її в обіймах – маленьким, пухкеньким створіннячком. Але тут дитина її не захотіла лишитись дитиною. Ні, вона захотіла вирости. І так і зробила. За ці 27 років вона вивчила всі серйозні науки, які тільки існують, і весь час учиться далі й поповнює свої знання. І їй наплювати на все, крім науки – вона вчиться й обговорює всесвітні проблеми з подібними до себе людьми. Ну, й що ж. Стормфілде, невже ти не збагнув цього? Її мати розуміється на журавлині. Знає, як розводити її, збирати, готувати з неї варення і продавати його. А більше нічогісінько не знає. Вона тепер така ж компанія своєї дочці, як черепаха райській пташці. Бідолашна. Вона мріяла бавити малятко. Я думаю, її вкрай пригнітило розчарування. Сенді. Що ж з ними буде? Чи вони будуть вічно нещасні в раю? Ні, вони з часом зблизяться, пристосуються одна до одної. Але це не в цьому році і не в наступному. Коли-небудь з часом. Друге. Я мав чимало клопоту зі своїми крилами. Другого дня після участі у хорі я раз чи два пробував полетіти, але в мене нічого не виходило. Першого разу я пролетів ярдів з 30, а потім зачепив якогось ірландця і збив його з ніг. «Правду кажучи, ми обидва впали. За другим разом я зіткнувся з єпіскопом і, звичайно, теж збив його. Ми обмінялися крутими слівцями, але мені стало дуже ніяково, що я налетів на такого поважного старого на очах у мільйона сторонніх людей, які дивились на нас насилу стримуючи сміх. Я зрозумів, що не вмію правити. Підіймаючись з місця, я ніколи до пуття не знав, де приземлюся. Решту того дня я ходив пішки з обвислими крилами. Другого дня, рано вранці я вибрав затишний куточок, щоб потренуватися. Я виліз на досить високу скелю, піднявся в повітря і кинувся вниз, тримаючи курс на кущик ярдів за 300 з чимось. Але я не врахував вітру, який дув під кутом румбив два до мого курсу. Побачивши, що значно відхиляюся від куща, я сповільнив роботу правого крила, переключившись наліве, та це не допомогло. Я зрозумів, що можу перекинутися, тому сповільнив мах обох крил і знизився. Потім я повернувся до скелі і знову спробував щастя. Я намітив собі точку на два-три румби правіше від куща, навіть трохи більше, щоб летіти прямо проти вітру. Полетів я досить правильно, але дуже повільно. Тоді мені стало ясно, що при лобовому вітрі крила погана підмога. Я переконався, що під кутом до вітру ще можна летіти, але проти вітру не сила. Виходить, коли мені треба буде злітати кудись у гості, а вітер буде лобовий, то доведеться чого доброго чекати цілі дні, поки він змінить напрям. Крім того, я зрозумів, що під час шторму крилами взагалі не можна користуватися. Якщо пуститися за вітром, вони одразу розтріпаються, бо вкоротити їх не можна, рифів, наприклад, не поставиш. Тобто залишається тільки одне – згортати їх. А так, знову ж таки, в повітрі не вдержишся – Можна було б лягти в дрейф головою проти вітру. Це найкраще, що можна зробити. Але ж це нелегка робота. Якщо ж спробуєш інший спосіб, напевно, підеш на дно. Здається, тижнів за два після цього я залишив старому Сенді Маквільямсу записочку, то було, пригадую, у вівторок, з проханням завітати до мене завтра і розділити зі мною манну небесну аперепелів. Увійшовши до мене, він насамперед підморгнув лукаво та й каже «Гей, капітане, що ти зробив із своїми крилами?» Я відразу ж відчув якесь глузування в його словах, але не дав ознаки і тільки відповів. «Віддав випрати». «А вже ж», – каже він так спокійненько, – «вони все бувають у прачків такий час, я часто це помічав». «Новоспечені янголи, страх, які чепуруни». «Коли ж ти чекаєш їх від прачки?» «Післязавтра», – кажу я. Він підморгнув мені і посміхнувся, а я й кажу. «Сенді, будь відвертий, ну які можуть бути секрети між друзями?» Я бачу, ти та інші багато хто, ви ніколи не носите крил. Я пошився в дурні, правда ж? Та десь так. А втім, то не біда. Усі ми попервах буваємо такі. Це природно. Бачиш, на землі ми склали собі безглузди уявлення про те, що тут робиться. На малюнках ми завжди бачили янголів з крилами. І це вірно. Але ми вирішили, що вони користуються ними для пересування. А це вже не так. Крила не що інше, як своєрідна форма, та й годі. Перебуваючи на службі, янголи завжди носять їх. Ти ніколи не побачиш янгола, котрий вирушав без дорученням без крил. Як не побачиш, щоб офіцер без уніформи головував на військово-польовому суді. Або щоб листоноша розносив листи без форменої куртки. Або щоб полісмен стояв на посту без мундира. Отак і крила. Вони існують зовсім не для того, щоб літати. Вони для показу, а не для користування. Старі досвідчені янголи роблять так само, як офіцери регулярного війська, котрі ходять у цивільному, коли вони не на службі. А нові янголи – це все одно що добровольці з міліції. Вони ніколи не розлучаються з формою, завжди пурхають і метушаться на крилах, збивають з них людей, метляються туди-сюди і уявляють собі, що всі ними захоплюються. Одне слово – гадають, ніби вони найзначніша публіка на небі. І коли ти побачиш, як хтось із них пропливає на крилах, з яких одне підняте, а друге висить, можеш бути певен, що він каже собі в ту мить, «Який жаль, що Меріен із Аркансоу не бачить мене зараз, їй бо вона пожаліла б, що дала мені от коша». Ні, крила існують для показу, в цьому все діло, тільки для показу. «Мабуть, ти правду мовиш, Сенді», – кажу я. «Та ти сам поміркуй», – каже він, – «тебе не створено для крил». Та й нікого з людей. Пам'ятаєш, скільки років тобі довелося летіти сюди з землі? А ти ж мчав швидше за гарматне ядро. Тепер уяви, що таку відстань тобі судилося б відмахати на крилах. Та ціла вічність минула б, а ти все ще летів би й летів. А мільйонам янголів доводиться щодня бувати на землі, щоб з'являтися у відіннях дітям на смертельній постелі та праведникам, адже в цьому суть їхнього фаху. Певна річ, під час виконання службових обов'язків вони з'являються з крилами, крім того, у не впізнали б у них янголів, якби побачили їх без крил. Та невже ти гадаєш, що вони прилітають на них? Звичайно, ні. Крила зносилися б на півдорозі, навіть махові пера повідвалювалися б, а кістяк крила оголився б і скидався б на рамку для повітряного змія перед тим, як її обклеюють папером. На небі відстані в мільярди разів більші. Янголи мусять щодня гасати по всьому небу. Хіба вони могли б зробити це на крилах? Звісно, ні. Вони носять крила для форми, але будь-які відстані долають за одну мить. Треба їм тільки захотіти. Килим самоліт із арабських казок – непогана ідея. Але наше земне уявлення про те, що янголи пролітають ці величезні відстані на незграбних крилах – чистісіньке безглуздя. Наші молоді янголи обох статей завжди носять крила. Яскраво-червоні, сині, зелені, золотаві, строкаті, райдужні, в колах, смугасті. І ніхто їх не судить за це, бо в їхньому віці це природно. Крила дуже гарна річ, і вони личать молоді. Це найпомітніша і найяскравіша частина їхнього вбрання. Ореол проти крил – то суща марниця. «Та годі вже», – кажу я, – «свої крила я засунув у шафу, і нехай лежать там, поки не буде грязюки». Або ж урочистого прийому. А це що таке? А ось сьогодні ввечері зможеш побачити. Зустрічатимуть одного шинкаря із Джерсі-Сіті. А ну-ну, розкажи докладніше. Цей шинкар був навернений на молитовному зібранні Муді і Сенкі-77 у Нью-Йорку. Коли він повертався додому, то пором, на якому він їхав, зіткнувся з кораблем, і шинкар потонув. Він з тих, хто гадає, ніби все небо не тямитиметься з радощів, що спасається такий запеклий грішник, як він, що все небо виступить з осанами вітати його, що в царстві Божому цього дня тільки й мови буде, що про нього. Цей шинкар гадає, що його поява викличе тут такий переполох, якого не було вже хто знавідколи. Я завжди помічав у померлих шинкарів таку особливість. Вони не тільки сподіваються, що всі повибіхають їм назустріч, але й певні, що їх зустрінуть процесією із змолоскипами. Виходить, його тут чекає розчарування? Аж ніяк, тут не допускають, щоб будь-хто розчаровувався. Те, що йому хочеться мати при появі тут, тобто в межах розумного і неблюзнірського, він може дістати. Завжди знайдеться кілька мільйонів чи мільярдів молодиків, для яких немає кращої розваги, аніж дерти горлянку, тинятися зі смолоскипами і взагалі веселитися через якогось там шинкаря. Це страшенно тішить шинкаря, це нікому не шкодить, це не коштує ані цента, а проте підтримує славу, що в раю всі новоприбулі щасливі й задоволені. Дуже добре. Я прийду подивитись, як вони зустрічатимуть шинкаря. В таких випадках заведено бути в парадному одязі. Отже, доведеться тобі взяти крила і усі інші причандали. А що саме? Ореол, арфу, пальмову гілку і так далі. Ну, кажу, мені дуже соромно, але річ у тім, що я повикидав їх у той самий день, коли залишив хор. «Мені нема в чому ходити, крім цього хітона і крил». «Ну то пусте. Твої речі підібрали і зберігають для тебе. Пошли за ними». «Я так і зроблю, Сенді. Але ти щось сказав про блюзнігські бажання, яким не судилося збутися». «О, таких бажань дуже багато. Наприклад, у Брукліні живе проповідник, такий собі Толмич. От його чекає велике розчарування. Він весь час каже у своїх проповідах, що коли попаде в рай... То перш за все обніме Авраама, Ісаака і Іакова, розцілує їх і поплаче у них на грудях. На землі мільйони людей обіцяють зробити те саме. Щодня сюди прибуває не менше 60 тисяч чоловік, котрим кортить ту ж мить побігти до Авраама, Ісаака і Іакова, облапати їх і поплакати в них на грудях. Як ти сам розумієш, 60 тисяч на день – трохи важкуватий тягар для таких дідуганів, Якби вони погодились на це, то нічого іншого не могли б робити з року в рок, а тільки давали б пригортати себе і обливати слізьми протягом 32 годин на добу. Вони завжди були б украй змучені втомою і мокрісінькі, як водяні пацюки. Хіба то був би для них рай? Та з такого раю втечеш не оглядки, сам розумієш. Вони добрі й сумирні старі євреї, Але цілувати сентиментальних балакунів з Брукліна люблять не більше, ніж ти. Запам'ятай мої слова. Ніжності містера Толмеджа буде відхилено з вдячністю. Є межі привілеєм обраних навіть на небі. Справді, якби Адам мусів показуватись кожному новоприбулому, якому спало б, на думку, полупати на нього очима і попросити автографа, у нього не лишилось би часу ні для чого іншого. Толмедж заявив, що має намір засвідчити свою пошану Адамові, а так само Авраамові, Ісаакові і Іакову але йому доведеться відмовитись від цього наміру. А ти гадаєш, Толмач і справді попаде сюди. Так, неодмінно. Але ти не турбуйся. Він водитиметься з такими, як сам, а їх тут багато. Саме в цьому головна принада раю. Щоб там не казали проповідники, тут є всякого штибу люди. Кожен може тут підшукати товариство собі до вподоби, а іншим дати спокій. Вже коли Бог створив рай, то повір, як слід, на широку ногу. Сенді послав додому по свої речі, я послав по свої, і близько дев'ятої години вечора ми почали вбиратись. Сенді каже, «Тебе чекає величне видовище Стормі. Мабуть, вийдуть декотрі з патріархів. Та невже? Майже напевно. Звичайно, вони добре таки деруть носа. Вони майже ніколи не показуються пересічній публіці. Мені здається, вони виходять зустрічати тільки тих грішників, які спасли душу в останню хвилину. Вони б і в цьому разі не показалися». Але завдяки земним традиціям подібної церемонії ніяк не уникнути. І вони всі виходять, Сенді? Що ти? Усі патріархи? О, ні, щонайбільше двоє. Тут треба пробути 15 тисяч років, а то й більше, поки хоч одним оком побачиш усіх патріархів і пророків. Відколи я тут, одного разу показався Іов, а ще одного разу Хам разом з Єремією. Але найцікавіше сталося за моєї пам'яті тут близько року тому. То був прийом Чарльза Піса, англійця, того, якого прозвали Бенер Кроським убивцею. На головній трибуні стояло тоді чотири патріархи і два пророки. Нічого подібного не траплялося від часу, як сюди з'явився капітан Кіт. Тоді був навіть Авель, уперше за двісті років. Ходили чутки, що вийде й Адам. Звичайно, було досить і самого Авеля, щоб зібрати юрбу, але ніхто не може притягти такої кількості народу, як Адам. Чутка виявилася безпідставною, але в усякому разі, як я сказав, вона рознеслася повсюди. І багато мене років, поки я вдруге побачу таке видовище. Прийом, звичайно, відбувався в англійській секції, розташованій за 811 мільйонів миль від межінь Юджерсійської. Я прилетів туди разом з багатьма своїми сусідами і скажу тобі, там було на що подивитись. З усіх секцій народ сунув юрбами. Я бачив там ескімосів, татар, негрів, китайців, людей звідусіль. Таку мішанину народів ти міг бачити в перший день свого прибуття сюди у великому хорі і більше ніде». Мільярди людей проголошували осанну чи співали. Галас стояв несусвітній. Навіть коли язики відпочивали, від самого гулу крил голова могла тріснути, бо небо було повне повнісіньке, янголи як сніг сипалися з неба. Хоч Адам і не з'явився, картина була надзвичайна. На головній трибуні стояло три архангели, а то рідко буває, щоб хоч один показався, який у них вигляд Сенді. Осяйні лики, осяйні шати, чудові райдужні крила, 18 футів на зріст, у руках мечі, велично піднесені голови. Вони схожі на військових. А сяйво у них є? Ні, в усякому разі не обідком. Архангели і патріархи вищих класів носять штуку куди кращу. Це круглий, масивний золотий німб, такий блискучий, що осліпнути можна. Ти, коли жив на землі, часто бачив на картинах патріарха з такою штукою, пам'ятаєш? Голова у нього ніби на мідній тарелі. Але це не дає правильного уявлення. Німб набагато блискучіший і красивіший. Сенді, а ти розмовляв з цими архангелами і патріархами? Хто я? Як могло таке тобі й на думку спасти Стормі? Я не достойний розмовляти з такими, як вони. А Толмеч достойний? Звичайно, ні. У тебе таке саме плутане уявлення про ці речі, як і в усіх на землі. І в мене було таке ж, але тепер я порозумішав. Там унизу кажуть, що є владика Небесний, і це правильно. Але кажуть так, ніби тут Небесна Республіка, де всі рівні, і кожен має право облапати всякого, хто трапиться йому на зустріч, і бути за панібрата з усіма обраними, починаючи з найвищих. Як усе це безглуздо? Яка може бути республіка за владики? Яка взагалі може бути республіка там, де на чолі уряду самодержець, де немає ні парламенту, ні ради, яка б втручалася в його діла, де ніхто не голосує, ніхто не обирає, ніхто в усьому Всесвіті не має голосу в керуванні державою, нікого не запрошують брати участь у державних справах і нікому не дозволяють цього. Теж мені гарна республіка». Еге ж, рай бачить це не зовсім такий, як я собі уявляв. Але я в усякому разі думав, що зможу познайомитись із вельможами. Не те, щоб, скажімо, дітей хрестити з ними, а так, здоровкатися за руку, перебути з ними годинку-другу. Чи могли б Том, Дік і Гаррі, звичайні прості люди, поводитись так з російським кабінетом міністрів? Ну, з князем Горчаковим, наприклад. Гадаю, що ні, Сенді. Та отже й тут ніби російська імперія, тільки більшого масштабу. Тут і не пахне республікою Тут теж є ранги. Є віце-королі, князі, губернатори, віце-губернатори, -віце віце-віце-губернатори і сотні ступенів знаті від великих князів-архангелів і далі все нижче і нижче до тих верств, де нема вже ніяких титулів. Чи ти знаєш, що таке принц крові на землі? Ні. Ну то я тобі поясню. Принц крові не належить, власне, ані до королівської родини, ані до звичайної аристократії. Він нижчий за першу і вищий за другу. Приблизно таке саме становище патріархів і пророків. Є дуже шляхетна публіка. Люди, яким ми з тобою не годні ваксити сандалі. А вони не годні ваксити сандалі патріархам і пророкам. Це дає тобі деяке уявлення про їхні ранги. Тепер ти розумієш, як високо вони поставлені? Дві-три хвилини бачити когось із них, і вже буде про що пам'ятати і говорити тисячу років. Ти подумай тільки, капітане, якби Авраам став тут денебудь ногою, то навколо цього сліду відразу поставили б огорожу, а зверху зробили б накриття, і люди з усього неба сходилися б сюди сотні й сотні років, аби лише глянути на це місце. Авраам якраз один із тих, кого містер Толмач із Брукліна збирається обняти, розцілувати і зросити сльозами, коли сюди прибуде. Йому треба взяти з собою добрий запас сліз, інакше ставлю п'ять проти одного, що вони у нього пересохнуть раніше, ніж йому трапиться нагода пролити їх. «Сенді», – кажу йому, – «я уявляв собі, що і я буду тут рівний з усіма, але тепер мушу це викинути з голови, та я і без того цілком щасливий». «Капітане, ти щасливіший, ніж був би за інших обставин. Ці старі патріархи і пророки, набагато віків старіші від тебе», вони за дві хвилини зрозуміють те, на що тобі потрібен цілий рік. Чи пробував ти коли небудь вести приємну і корисну розмову з Трунарем про вітри, течії і коливання компаса? Я розумію твою думку, Сенді. Мені було б з ним нецікаво. У цих справах він виявився б неуком. Він набрид би мені, а я йому. Ти вгадав, твоя розмова надокучила б патріархам, а їхні розмови були б вищі за твоє розуміння. Кінець кінцем тобі захотілося б сказати їм – «Прощавайте ваша привилебність. Коли-небудь ще завітаю до вас». І не завітав би до них до віку. «Чи запрошував ти коли-небудь корабельного кока до себе в каюту, щоб разом пообідати?» «Я бачу, куди ти хилиш, Сенді. Я не звик до такої високопоставленої публіки, як патріархи і пророки. Серед них я почував би себе ніяково і незграбно і був би радий вибратися звідти». «Сенді, а хто вищий чином, патріарх чи пророк?» «О, пророки вищі за патріархів». Навіть найновіший пророк, трохи вищий за найстарішого патріарха, Егешсер, самому Адамові доводиться йти позаду Шекспіра. Хіба Шекспір був пророк? А вже ж бо, пророками були і Гомер, і багато інших. Але Шекспір і решта йдуть позаду Білінгса, звичайного кравця із Тенесі, іконувала Сакка з Афганістану. І Єремія, Білінгс і Будда, вони виступають поряд, пліч о пліч, відразу ж за ватагою з планет невідомих нашій астрономії – Потім йдуть десятків зо два з Юпітера та інших світів. Далі йдуть Даніїл, Сакка і Конфуцій, тоді ціла ватага з систем, що лежать за межами нашої. За ними – Язик Іїль, Магомет, Зороастр і точільник із стародавнього Єгипту. Далі тягнеться довга шерега, а за нею, десь у хвості, ідуть Шекспір і Гомер і швець на ім'я Маре з глухого французького сільця. Невже сюди і справді пустили Магомета та всіх інших поган? Так, у кожного з них була своя місія, і всі вони дістали винагороду. Людині, що не дістала винагороди на землі, нема за чим тужити, вона, напевно, дістане її тут. Але чому ж вони відсунули Шекспіра, поставивши його за всіма цими шевцями, коновалами й точильниками, про яких ніхто нічого й не чув? Саме в цьому й полягає небесна справедливість. На землі вони не дістали винагороди по заслугах, зате тут їм віддають належне. Цей кривець Білінс із Тенесі писав такі вірші, які Гомерові і Шекспірові не снилися. Але ніхто не хотів їх друкувати, ніхто не читав їх, крім його сусідів, людей темних, неосвічених, які сміялися з нього. Коли на селі влаштовувано пиятику і танці, його тягли в коло, вінчали капустяним листям і, глузуючи, били йому поклони. Якось увечері, коли він лежав слабий і напівживий з голоду, його витягли – Начепили йому блозенську корону і понесли верхи на жердині по селу. Усі йшли слідом за ним, били в бляшані каструлі і завивали. Певна річ, до ранку Білінс не дожив. Він навіть не сподівався